Розділ 39 Чоловік на ім'я Уве Смерть – незбагненна річ. Люди проживають ціле життя, ніби її не існує. Але часто вона виступає одним із найсильніших стимулів, щоб жити. З часом хтось так цим проймається, що починає жити суворіше – Упертіше, завзятіше. Комусь потрібна її постійна присутність, щоб хоч трошки пам'ятати про її протилежність. А деяких так поглинають роздуми про неї, що вони влаштовуються в залі очікування, задовго до того, як смерть оголосить про своє прибуття. Ми боїмося її, але більшість із нас душа боїться того, що вона може забрати не нас – а когось іншого. Бо найстрашніше в смерті те, що вона може обійти нас стороною і залишити у повній самотності. Люди завжди називали Уве колючим. Та він не був колючим, чорт забирай. Просто він не всміхався постійно на всі боки. Хіба через це треба ставитися до людини як до злочинця? Уве так не думав. Щось усередині тебе розбивається вщент, коли мусиш ховати ту єдину, яка тебе розуміла. І не вистачить ніякого часу, щоб залікувати цю рану. А час – дивовижна річ. Більшість із нас живе тільки тим часом, який маячує прямо перед нами. Кілька днів, тижнів, років. Найболючіший момент у житті кожної людини – Мабуть, настає з раптовим розумінням, що вона вже дожила до того віку, коли позаду всього більше, ніж попереду. І коли час уже не стелиться перед тобою, треба жити чимось іншим. Можливо, з погадами. Полудень під сонцем, і чиясь рука стиснута у твоїй руці. Аромат квітників у свіжому цвіту Вихідні в кав'ярні. Може, онуками. Хтось знаходить сенс у житті заради майбутнього інших. І коли Соня покинула його, Уве не помер разом із нею. Він просто перестав жити. Горе немислима річ. Коли співробітники лікарні не дозволили Парване супроводжувати Уве на ношах в операційну, то відтягнути її назад і втримати кулаки, якими вона розмахувала, вдалося лише спільними зусиллями Патрика, Джиммі, Андерса, Адріана, Мєксада і чотирьох санітарів. Коли лікар попросив її зважати на те, що вона вагітна, і запропонував сісти, і не брати близько до серця, Парване перекинула в приймальні одну з дерев'яних лавок, і та впала йому на ногу. А коли з дверей вийшов іще один лікар із клінічно дистильованим виразом обличчя і, лаконічно висловлюючись, закликав усіх готуватися до найгіршого, вона голосно скрикнула і упала на підлогу. Немо розбита порцелянова ваза, сховавши обличчя в долоні. Любов – химерна річ. Вона заскакує зненацька. О пів на четверту ранку по неї приходить медсестра. Парване відмовилася йти з приймальні. Її волосся розтріпане, очі почервоніли і злиплися від висохлих сліз і розтартує туші. Коли вона заходить у маленьку кімнату в кінці коридору, то вже така слабка, що медсестра біжить до неї, щоб не дати вагітній жінці розвалитися на шматки, коли та переступатиме поріг. Парване спирається на одвірок, глибоко вдихає, Усміхається примарною усмішкою до медсестри і запевняє її, що в неї все гаразд. Вона ступає в кімнату і на якусь мить завмирає, ніби вперше цієї ночі усвідомлює весь жах того, що сталося. Потім підходить до ліжка зі свіжими сльозами на очах. Починає бити Уве по руці обома долонями. «Ти не помреш у мене на руках, Уве!» – ридає вона. «Навіть не думай!» Пальці Уве слабо вирушаться. Парва не хапає їх обома руками і ховає обличчя йому в долоню. «Думаю, тобі краще заспокоїтися, жінко!» Хрипко шепоче Уве. І тут вона знову починає бити його по руці. І він розуміє, що краще йому тихенько полежати якийсь час. Але парване стоїть поряд, тримаючи його руку обома своїми. А тоді важко опускається на стілець і в її великих карих очах суміш хвилювання, співчуття і чистого жаху. І в цей момент Уве піднімає другу руку і гладить її по волосю. До його носа підведені трубки. Під ковдрою важко здіймаються груди. Наче кожен подих Суцільний імпульс болю Кожне слово Супроводжується хрипом Ти ж Не дозволила тим Негідникам Заїхати швидкою в житловий район Правда? Минає хвилини сорок Перш ніж медсестри Наважується повернутися в кімнату Ще через кілька секунд Заходить молодий лікар в окулярах І гумових капцях Який на думку Уве, має такий вигляд, наче в нього шпичка в одному місці. І відчужено встає біля ліжка. Зазирає в папірець. Пар нава. Ніяк не вимовить він і переводить погляд на парване. Парване. виправляє вона. Не схоже, щоб лікар помітив різницю. Ви вказані тут як найближчий родич. Каже він, коротко глянувши на цю підкреслену іранську 30-річну жінку на стільці і на цього досліз неіранського шведа в ліжку. Коли жоден з них навіть не пробує пояснити, як таке може бути, хіба що парване легенько штурхає Ува, хихикаючи. А найближчий родич. А Ува відповідає: Стулепельку, будь ласка. Лікар зітхає і веде далі. Уве має проблему з серцем, починає він заспокійливим спокійливим голосом, а потім супроводжується купою таких термінів, що жодна людська істота, яка не має за плечима десятирічної підготовки в медичному інституті, або не обтяжена нездоровою пристрастю до певних телевізійних серіалів, не годна це второпати. Коли Парване зводить на нього погляд, повний знаків питання і оклику, лікар знову зітхає, так, як часто зітхають молоді лікарі в окулярах, гумових капцях і зі спичкою в одному місці, стикаючись з людьми, які хоча б для годиться не повчилися трошки в медичному, перш ніж пертися в лікарню. «Його серце занадто велике!» – розтлумачує лікар. Парва недовго тупо витріщається на лікаря. Потім дуже пильно науве в ліжку. Потім знову на лікаря, ніби чекає, що він зараз почне танцювати як у джазових мюзиклах, і закричить: Це ж просто жарт. А коли він цього не робить, вона починає сміятися. Спочатку це більше схоже на кашель, потім здається, що вона ось ось чхне, а потім усе це переходить у довгий, нестримний, хрипкий напад геготіння. Парване тримається за край ліжка, однією рукою розмахує в себе перед обличчям наче хоче себе цим зупинити, але марно. Нарешті все це вибухає довгим утробним реготом аж до кольок, який виривається з кімнати і змушує в коридорі застромлювати голови в прочиненні двері і здивовано питати, що тут відбувається. «Ну ось, бачите, з чим мені доводиться миритися?» Втомлено шипить Ува, звертаючись до лікаря і закочуючи очі. Поки Парване в істериці заривається обличчям в одну з подушок. Судячи з виразу обличчя лікаря, семінарів на тему, як поводитися в таких випадках, у нього не було. Тому він голосно прокашлюється і злегка тупає ногою, щоб нагадати їм, хто тут головний, так би мовити. Звісно, це не допомагає, але після кількох повторних спроб Парване оговтується настільки, щоб видушити. Серце Уве, занадто велике. Ой я зараз помру. Це я помираю, чорт забирай, заперечує Уве. Парва не хитає головою і тепло усміхається лікарю. І це все? Лікар покірно закриває теку. Якщо він прийматиме ліки, ми зможемо тримати це під контролем. Але в таких випадках важко сказати напевне, на це може піти кілька місяців або років. Парване зневажливо махає рукою. О, про це навіть не турбуйтеся. Абсолютно очевидно, що Уве повний невдаха щодо вмирання. На це Уве дуже ображається. Через чотири дні Уве вже шкандибає по снігу до свого будинку. З одного боку його підтримує Парване, з іншого Патрик. Один на милицях, інша вагітна. Підтримка вищий клас, думає Уве. Але вголос не каже. Кілька хвилин тому Парвана зчинила істерику, коли Уве не дозволяв їй заднім ходом проїхати на Саабі між будинками. «Я знаю, Уве, гаразд, я знаю. Якщо ви скажете це ще хоч раз, клянусь Богом, я спалю ваш чортів знак!» – кричала вона. Уве це здалося, м'яко кажучи, занадто драматичним. Під його ногами рипить сніг. У вікнах світиться. На дворі перед дверима сидить кіт і виглядає його. В кухні на столі лежить повно малюнків. «Це дівчатка вам намалювали», – каже Парване і кладе його запасні ключі в кошик біля телефону. Вона бачить очі Уве, коли він читає букви в нижньому куточку одного з малюнків і трохи ніяковіє. «Вони...» «Вибачте, Уве, не зважайте на те, що вони понаписували». Ви ж знаєте цих дітей. Мій батько помер в Ірані. У них ніколи не було... Ну, ви розумієте. Уве не дивиться на неї. Просто бере малюнки і йде до кухонних шухляд. Вони можуть називати мене як хочуть. А тобі нічого пхати сюди свого клятого носа. І він один за одним чіпляє малюнки на холодильник. Той, де написано «Для дідуся» опиняється на самому верху. Парвана ховає усмішку, та в неї не дуже виходить. Перестань хихикати. Краще звари каву. Я принесу ящики з горища. Бурмоче уве і шкутильгає нагору. Отож, того вечора парване з дівчатками допомагають йому прибрати в будинку. Вони загортають у газети кожну сонену річ і старанно складають увесь її одяг у коробки. Спогад за спогадом. А о пів десяту, коли все готово, і дівчатка поснули на дивані Уве зі слідами газетного чорнила на пальчиках і залишками шоколадного морозива в куточках ротів, тоді раптом рука парване хапає Уве за плече, мов залізними лищатами. І коли Уве стогне «Ой!», вона стогне у відповідь «Ш». А потім… Їм знову доводиться їхати в лікарню. Це хлопчик. Чоловік на ім'я Уве та... Епілог Життя – дивовижна штука На зміну зимі приходить весна, і Парване здає тест з водіння Уве вчить Адріана міняти шини, хоч хлопчина і купив Тойоту, але він не зовсім безнадійний, розповідає Уве Соні, якось у неділю в квітні Потім показує їй кілька фотографій хлопчика Парвана. Чотиримісячне і товстеньке, як дитинча тюленя. Патрик хотів нав'язати Уве одну з тих мобілок із фотокамерою. Та Уве їм не довіряє. І носить у гаманці товсту пачку паперових фотографій, перев'язану гумкою. І показує кожному зустрічному, навіть продавцям у магазині квітів. На зміну весні приходить літо. А коли настає осінь, настирлова журналістка Лена переїжджає до того жевжика Андерса, який їздить на Ауді. Фургон із речами веде Уве. Він упевнений, що ті дурні не зможуть провести авто задом між будинками, не пом'явши при цьому його поштову скриньку. Тож краще так. Певна річ, Лена не вірить в інститут шлюбу, каже він Соні, пирхаючи що свідчить про те, що вся вулиця жваво обговорювала це питання. Але наступної весни Уве приходить до надгробка і показує їй весільне запрошення. Мірсат, одягнений у чорний костюм, буквально тремтить від нервозності. Парвани мусить налити йому чарку текіли перед походом у мерію. Джиммі чекає всередині. Уве, його свідок, із такої нагоди купує новий костюм. Вони влаштовують вечірку в кав'ярні Амеля. Приземкуватий чоловік тричі намагається виголосити промову, але так сильно хвилюється, що видобуває із себе лише кілька нерозбірливих слів. До всього він називає сендвіч іменем Джиммі. На що Джиммі каже, що це найчудовіший подарунок за все його життя. Він так і живе в будинку своєї матері разом із Мірсадом. Наступного року вони вдочеряють маленьку дівчинку. Джиммі неодмінно приводить її додому, до Аніти і Руне, щодня о третій годині, коли вони п'ють каву. Руне не кращає. Іноді він цілими днями зовсім нікого не впізнає. Але щоразу, як ця маленька дівчинка вбігає в їхній будинок, простягаючи ручки до Аніти, все його обличчя світиться від щасливої усмішки, без винятків. На цій вулиці з'являється ще більше будинків. За кілька років вони перетворюються з тихої заводі на ще один район міста. Та від цього Патрик не починає краще розбиратися у відкриванні вікон та складанні шаф Ікеа. Якось вранці він з'являється на порозі будинку Уве з двома чоловіками приблизно свого віку, які, вочевидь, теж не дуже в тому розбираються. Вони пояснюють, що в них є будинки кількома вулицями далі. Вони взялися їх ремонтувати, та в них виникла проблема з балками над перегородками. І вони не знають, що тепер робити. Але Уве, звісно ж, знає. Він щось бурмоче, схоже на дурні. І йде, щоб показати їм, як це робиться. Наступного дня заходить ще один сусід. А потім ще один. І ще один за кілька місяців Уве побував скрізь, ремонтуючи то те, то се, майже в кожному будинку в радіусі чотирьох вулиць. Звісно, він завжди нарікає на людську некомпетентність. Але коли сидить потім на самоті біля соненого надгробка, то бурмочує про все це, що іноді непогано буває чимось зайнятися протягом дня. Дочки Парване святкують свої дні народження. І перш ніж хтось встигає пояснити, як так трапилося, трирічна мала перетворюється на шестирічну, абсолютно зухвалим чином, який часто притаманний трирічним. Ува йде з нею до школи в її перший день. Мала вчить його вставляти смайлики в смс-ки, а він бере з неї обіцянку не розповідати Патрику, що він купив собі мобілку. Восьмирічна мала, яка так само зухвало перетворилася на десятирічну, влаштовує свою першу піжамну вечірку. Їхній маленький братик розкидає свої іграшки по всій кухні Уве. Уве влаштовує для нього невеличкий ставочок біля свого будинку. Але коли хтось називає його невеличким ставочком, Уве пирхає, що насправді це чортів басейн, хіба не ясно. Андерса знову обирають головою асоціації мешканців. Парване купує нову газонокосарку, для клаптика за будинками. Літа переходять в осені. А осені – взими. І ось одного крижаного недільного ранку в листопаді, майже через чотири роки відтоді, як Парвани і Патрик в'їхали причепом у поштову скриньку Уве, Парвани раптово прокидається, ніби хтось щойно поклав змерзлу руку на її лоб. Вона встає, визирає у вікно в спальні, і перевіряє час. Чверть на дев'яту. Сніг перед будинком Уве нерозчищений. Парване біжить вузенькою доріжкою в нічній сорочці і капцях, вигукуючи його ім'я. Відчиняє двері запасним ключем, якого він їй дав. Мчить у вітальню, спотикаючись мокрими капцями на сходах. Біжить нагору і, відчуваючи, що серце б'ється десь у горлі, пробирається в його спальню. Здається, що Уве спить дуже глибоким сном. Вона ніколи не бачила в нього таке умиротворене обличчя. Кіт лежить поряд із ним, обережно поклавши свою маленьку голівку в його долоню. Помітивши парвани, кіт повільно, повільно підводиться, наче тільки зараз усвідомлюючи, що сталося, а потім залазить до неї на коліна. Вони сидять разом на краю ліжка, і Парва не пестить тонкі пасма волосся на голові Уве. Аж поки туди заходить бригада швидкої, і обережними, ласкавими словами і рухами пояснює, що їм треба забрати тіло. Потім вона нахиляється до нього і шепоче йому на вухо. «Передай Соні мою любов і подякуй їй за позику». Потім вона бере з прилюшкового столика великий конверт, на якому від руки написано «Для парвани» і спускається сходами. У конверті повно документів і сертифікатів, початкових планів будинку, інструкція до відеоплеєра, сервісний буклет для СААБа, номери банківських рахунків і страхові поліси, номер телефону адвоката, якому УВЕ Залишив усі свої справи. Ціле життя зібране і розкладене утеки. Закриття рахунків, а зверху лист для неї. Парване сідає на кухонний стіл, щоб прочитати його. Лист недовгий, наче увезнав, що вона залє його сльозами перш ніж дочитає до кінця. «Адріан, отримує Сааб. Все інше на твій розсуд». Ключі від будинку в тебе. Кіт їсть тунця двічі на день. І не любить гидати в чужих будинках. Будь ласка, постався до нього з повагою. У місті є адвокат, у якого всі банківські папери та все інше. Є рахунок на 11 563 013 крон і 67 ери від батька Соні. У старого були акції. Він був жадібний як чорт. Ми з Соною так і не придумали, що з цим робити. Твої діти отримують по мільйону, коли їм виповниться 18. І дівчинка Джиммі так само. Все інше твоє. Але прошу, не доручай Патрику займатися цим. Соня б вибрала тебе. І не дозволяй новим сусідам, Їздити по житловій зоні. Уве. У нижній частині листа він дописав великими літерами. «Ти неповна ідіотка». І додав смайлик після фрази, як навчила його Насанін. У листі чіткі інструкції щодо похорону, який за жодних обставин не треба перетворювати на чортову метушню. Уве не хотів ніяких церемоній, Хотів тільки, щоб його поклали в землю біля Соні. І усе. Ніяких людей, ніякого гармидеру. Чітко і ясно написав він Парвани. На похорон прийшло більше трьохсот людей. Коли прийшли Патрик, Парвани і дівчатка, люди стояли вздовж стін і проходів. Кожен тримав запалену свічку із написом «Фонд Соні» бо Парване саме так вирішила використати гроші Уве – створити благодійний фонд для дітей Сиріт. Її очі набрякли від сліз. У горлі пересохло так, ніби вона задихається кілька днів поспіль. Від вигляду свічки їй стає трохи легше дихати. І коли Патрик бачить усіх цих людей, які прийшли попрощатися з Уве, він легенько штовхає її ліктем у бік і задоволено усміхається. Чорт, Уве прозізлився, правда? І тоді Парвана сміється, бо він би точно розізлився. Увечері вона показує молодій, нещодавно одруженій парі будинок Уве і Соні. Жінка вагітна, її очі сяють, коли вона ходить по кімнатах, так як сяють очі в людини, котра уявляє як майбутні спогади її дитини з'являтимуться у цих стінах. Схоже, її чоловіку це місце не дуже подобається. На ньому робочі теслярські штани, він ходить по будинку з роздратованим виглядом і підозріло буце плінтуси. Парва не розуміє, що це не має жодного значення, бо на очах дівчини бачить, що рішення вже ухвалене. Та коли парубок похмуро питає «Де ж той гараж?», про який йдеться в оголошенні. Парва не міряє його поглядом. Сухо киває і питає, який у нього автомобіль. Молодий хлопець уперше випрямляється, майже невловимо усміхається і дивиться їй прямо в очі з такою непереборною гордістю, яку може виразити тільки одне слово. СААП кинец.